Mads Elbæk i Jensen har talt med en række politikere fra forskellige partier og bevægelser for at høre deres bud på Europas fremtid. En række samtaler, der har vist, at EU-problematikken ikke bare er sort og hvid. Og i dette program der skal det handle om de radikale venstre, vi har mødt Lone Dykker, og hun er jo EU-ordfører for de radikale. Du har jo sådan set taget den omvendte vej i forhold til, til mange andre. Du er gået fra parlamentet, og nu sidder du så i Folketinget. Det plejer at være omvendt. Hvad kan du bruge din erfaring ned fra parlamentet til i dit daglige folketingsarbejde? Jeg vil jo sige, at jeg er gået begge veje. Jeg er jo dels gået fra Folketinget til parlamentet, og så tilbage igen. Ja, men jeg synes jo, det var en stor oplevelse, at være i Europaparlamentet. Og også fordi du jo lærte, hvad det vil sige, at samarbejde på det tidspunkt med 15 lande, og lige i allersidste fase faktisk med 25 lande. Og specielt kan du sige, fordi jeg var med til at arbejde med forfatningstraktatudkastet, altså i konventet, der var det jo 28 lande, der skulle samarbejde. Og i de år, der, der synes jeg virkelig, man kunne se lighederne, men selvfølgelig også nogle forskelle mellem landene. Og det er jo berigende, når man øh, så er tilbage i øh, det, i Folketinget. Så øh, er det klart, at mit fokus er hele tiden, hvad sker der i de andre lande? Hvordan tænker de? Hvad gør de? Hvordan kan vi bruge dem? Og sådan noget. Og det er selvfølgelig, fordi det er naturligt for mig at tænke sådan. Fordi det er det, jeg har arbejdet med. Kan man sige, at du tænker mere europæisk nu, end du gjorde før? Jeg har altid tænkt europæisk. Altså, jeg tror, at det, at man øh, har en ingeniøruddannelse, gør, at man tænker internationalt. Fordi man kan jo slet ikke klare sig som ingeniør, uden at være fuldstændig international orienteret. Jeg er jo og hvis jeg bare mente, at jeg kunne klamre mig med at læse danske kemibøger, så havde jeg ikke kommet nogen vej. Så jeg, det har jo ligget i den uddannelse, jeg har taget. Jeg har også taget den, fordi jeg var internationalt orienteret, fordi jeg ville være sikker på at kunne få et arbejde. Det var ikke helt givet på det tidspunkt, da jeg uddannede mig. Og øh, så vidste jeg, at hvis jeg så blev ingeniør, så kunne jeg jo altid finde et arbejde et eller andet sted. Så den uddannelse er international. Så for mig er det bare en... Øh, er det bare en øh, videreførelse af, af alt det, jeg har tænkt hele tiden? Hvis vi også har det radikale venstre, det er vel ikke helt forkert, hvis jeg siger, at I er det mest EU-positive parti, der er i Folketinget i dag? Det tror jeg, man må sige, at vi er. Vi har jo helt fra fødslen, fra om jeg så må sige, været meget internationale. Så har vi så også haft perioder, hvor vi har sagt nej, øh, fordi vi synes ikke, at det var en rigtig udvikling. Men i dag synes vi, at vi skal gøre, hvad vi kan, for at blive hele og fulde medlemmer i EU-samarbejdet. Og det vil sige, at vi synes jo, at de fire forbehold skal, skal ophæves. EU står i en krise. Vi kalder det en tænkepause eller en reflektionspause. Er det så blevet omdøbt til nu? Og hvad tænker I så i det radikale ud over de fire forbehold? Jamen altså, for det første vil jeg sige, at samarbejdet fortsætter jo. Det er klart, at nogle gange ser det ikke så smukt ud, og jeg tror aldrig, at budgetforhandlinger vil være særlig smukke. Selv i Danmark foregår det jo stadigvæk ved natteforhandlinger, ikke? og så er der jo ikke noget at sige til, at det også sker med en vis dramatik, når det er 25 lande, der skal samarbejde. Så, så det er klart, at det, at to lande og grundlæggerlande, Holland og Frankrig, har sagt nej, det giver stof til, til, til en særlig eftertanke, siger man. Øh, og, og det synes jeg, vi skal bruge til at sige, hvad er det så grundlæggende, der er, er galt med EU-samarbejdet. Men jeg vil ikke sige, at jeg synes, at EU i den forstand befinder sig i en krise. Man er tilbøjelig til hele tiden at finde nogle knaster her og der, men det er, de har jo altid været der altså. Ikke? Det er jo ikke sådan, at EU-samarbejdet i enhver sammenhæng har været glat og gnidningsfrit. Øh, altså man har altid øh, haft lange forhandlinger om de vanskelige ting, der hvor nationalinteresserne var på spil. Så jeg synes, man skal være ved at dramatisere det så meget, men prøve på at få det konkrete samarbejde til at fungere og løse de konkrete opgaver. For eksempel satse på at løse så meget omkring arbejdsløsheden, så meget omkring integration og hvad ved jeg, som man kan. Men det er jo ikke blot et EU-anlæggende, det er jo i meget høj grad nationalanlæggende. Der siger du også at nationalanlæggende, at det altid vil indgå i EU-samarbejdet. Er det også et af de store problemer i EU-samarbejdet i øjeblikket, at der mangler nogen? skal vi sige, visionere europæiske leder rundt omkring i EU-landene? Jeg tror altid, at øh, i mange år, at øh, EU-samarbejdet er bygget på de enkelte nationer. Øh, og jeg synes også, at det vil rigt være rigtigt at gøre det. Det er klart, at grænser i Europa er jo ikke det samme i dag, som det var i 1940, eller da EU blev, øh, blev lavet grundlagt. Så der sker et, et øget samarbejde på alle mulige steder. Det, er mennesker kan gå frit over grænserne, det, at varerne er frie over grænserne, det, er tjenestødelserne er frie over grænserne, eller vil blive det, jeg mener, det vil, det vil ændre på opfattelsen af det europæiske. Men jeg tror helt oplagt, der vil være nationer fortsat, i hvert fald i den tid, jeg kan overskue. Der er så dømt den tænkepause i øjeblikket her, hvad er det... En erklæring, at, at man ikke kunne komme videre der, at topmødet, det måtte bryde sammen? Eller er det i grunden meget fornuftigt at vi lige stopper op i et år, i hvert fald, og trækker vejret? Jamen, jeg synes, det er okay, at vi stopper op og vi trækker vejret. Jeg synes, forfatningstraktaten er en udmærket traktat. Det er jo også interessant, det er jo ikke den, der bliver diskuteret. Det er en hel masse andre ting, der bliver diskuteret. Og jeg synes, forfatningstraktaten er bedre end det eksisterende miskmask af traktater, som vi har. Og jeg synes, det er fint, at man, at man tænker sig om og prøver på at sige til sig selv, okay, hvad kan vi nu gøre omkring EU, som gør, at det, bliver, at, der, at det får en stærkere folkelig forankring, end det har. Fordi jeg plejer at sige, at man snakker meget med demokratisk underskud, men det er jo ikke sådan, at parlamenterne ikke kan arbejde sammen. Det viste vi jo, da vi lavede forfatningstraktaten. Og parlamenterne er jo et udtryk for demokratisk samarbejde, ikke? eller valg og samarbejde. Men det er klart, når vi har ikke nogen folkelig forandring. Og det er jo egentlig i en vis forstand ikke så mærkeligt, fordi alt det, der vedrører mennesker i deres dagligdag, skat, sociale forhold, uddannelse og en lang række andre ting. Det er jo ikke noget, EU skal beskæftige sig med. Altså, det er jo, man skal jo hele tiden kigge på nærhedsprincippet, at det en god ting, at man, at man har det her tiltag eller er det i virkeligheden noget, man skal overlade til landene. Og der er en lang række ting, vi overlader til landene, og det er altså nogle af de ting, som vedrører dig og mig i vores dagligdag. Jeg tror ikke, når vi går ind og handler, det er klart, fødevare eller andre varer, så, så er det klart, at de kan komme fra alle mulige steder i verden. Og jeg tror ikke, vi sådan tænker på, at, at rammerne for den handel, den er sådan set EU-reguleret. Så på den måde er det nært også i vores dagligdag, men det er ikke sådan, at vi konkret at vi konkret går og siger, at det, det her, det er altså noget, EU har lavet. Og jeg er helt sikker på, at hvis vi tog et område som for eksempel skat, hvad EU, efter min opfattelse, ikke skal have lov til at beskæftige sig med. De skal ikke kunne udskrive skatter. Men hvis EU kunne udskrive skatter, så skal jeg love for, at det bliver meget mere jordnært for os alle sammen. For så kunne vi jo diskutere, skal det være den procent, eller den procent, eller hvad skal det være. Så det er jo helt bevidst, at der er en lang række ting, der ikke er EU-samarbejde, men det er jo også en lang række af de ting, som man normalt kan reagere positivt eller negativt overfor. Og det gør jo så, EU fjerner, og det er jo altid, når det er nogle rammebetingelser, så er det jo nogle underlige, ikke definerede betingelser, medmindre man arbejder med det. Ikke? Jamen, så siger du netop med skat. I øjeblikket har du lige været budgetforhandlinger, og så... Der bliver snakket milliarder der, der bliver virkelig snakket milliarder, ikke? Og det kan jo måske være svært for nemlig at sige, jamen nu skal Danmark af med måske 4 milliarder mere. Men var det ikke bedre, at vi ud på vores skattekort kunne se, at det koster altså 0,5 procent eller noget jeg i den retning? Jeg synes ikke, det er... Øh, nej. altså jeg har ikke noget ønske om, at EU kan udskrive skatter. Det tror jeg ikke er nogen god idé, også fordi øh, skattegrundlaget de, i de forskellige lande er meget forskelligt. Og der er meget forskellig kontrol med det, og vi har sådan en rimelig kontrolleret skattegrundlag, men det har de bestemt ikke i alle lande. Og derfor vil det ikke blive nødvendigvis godt, at man kan udskrive skatter. Jeg synes så en anden ting. Man taler meget om, at det koster, og det gør man i øjeblikket, at det koster, at vi er medlemmer. Det er der mange forskellige diskussioner om. Men der er én ting, jeg synes, man er nødt til at sige. For det første har vi fået et fantastisk løft ved hjælp af de landbrug samarbejde, som vi kommer ind i, og den landbrugsstøtte, der har været givet. Og for det andet har det indre marked været fuldstændig uvurderlig økonomisk betydning for Danmark. Det er jo netop det lille land, der er glædet af, at de store lande åbner sig i langt højere grad end de store lande, der er glædet af, at de også får nogle markeder i de små lande. Så det har været en fantastisk økonomisk fordel, som slet ikke kan opgøres for Danmark, at vi har fået det indre marked. Det, vi kan eksportere til alle de andre lande, kan slet ikke gøres op i penge. Og derfor bliver det ikke særlig meningsfyldt øh, med det, den diskussion, synes jeg. Hvis vi så tager de øh, fem spørgsmål, så siger du så også, at der er en masse gode ting, som EU har gjort for Danmark, øh, mener du. Men det må EU så, som politikere heller ikke være øh, gode nok til så at formidle videre. Måske er der mere en tendens til, at de folkevalgte, hvis der er nogle problemer i en valgkamp, så siger at det er EU skyld. Hvordan får vi den større øh, styrke, den borgerdeltagelse i EU, så det bliver det folkelige projekt? Jamen som jeg sagde, så er det jo meget vigtigt, hvad politikernes rolle er, og lad mig tage et meget konkret eksempel, for eksempel det miljøsamarbejde. Jeg tror, hvis man spørger de danske borgere, så vil de sige, jamen det er helt naturligt, altså miljøet, det skal EU tage sig af, om jeg så må sige. Og hvorfor, hvorfor er det så forankret? Det er det blandt andet, fordi alle os, der arbejdede med miljøpolitikken i den storhedstid, storhedstid i 80'erne, vi sagde, hele tiden påpegede vi nødvendigheden af, at, at vi havde et EU-samarbejde. Og det var ikke nogen europapolitikere, der rent rundt og sagde det. Det var altså os miljøpolitikere, der påpegede nødvendigheden af det. Vi sagde selvfølgelig også, at det ærgerligt, vi ikke kan komme længere en gang imellem. Men jeg tror, hele det der med at vi var så aktive i det internationale, fordi miljøet kan slet ikke klare sig uden internationalt samarbejde, det har betydet, at der, har været en, at der er en folkelig accept af, at selvfølgelig skal EU øh, beskæftige sig med øh, miljøpolitik. Ikke? Jeg tror også, at EU skal beskæftige sig med flygtninge og spørgsmål. Det er typisk grænseoverskridende problemer, som vi ikke kan klare, mindre vi har et EU-samarbejde. Så, så det er, det er vigtigt. Øh, også at vi fortæller det. Det er vi jo altså også et enkelt parti, der fortæller. Vi tror ikke på, at vi kan lukke grænserne. Vi tror ikke på, at vi bare kan eksportere problemerne til, til andre lande. Og derfor skal EU samarbejde på, øh, på det her område. Og vi synes så også, at hvis vi vil være med til at skabe fred i vores region, så er det meget vigtigt, at vi har EU-samarbejdet. Jeg er fuldstændig overbevist om, at hele opløsningen af Sovjetunionen øh, overhovedet ikke var gået så øh, godt, hvis ikke vi havde haft EU som en gulderåd for de her lande. Så kunne man meget vel have forestillet sig store oprørsbevægelser og alt muligt. Og i virkeligheden kan vi sige, at det er jo det, vi har set på Balkan, som gik i opløsning, og de havde ikke den her gulderåd, som de andre lande havde. Og derfor har EU stor betydning også for det fredskabende i hele regionen. Og det er sådan i hvert fald de tre hovedområder, jeg vil nævne. Mm. Miljø, energi asylindvandring og så hele fredsbetydningen for regionen. Men det er jo så også et af de spørgsmål, der er opstillet i over udvalget hvad de største problemer er. Men... Det er så bare mine bud på det, ikke? Altså, men det er jo det, som vi beder om, at alle vil komme med deres bud på, ikke? Men det er bare, kunne jeg så nævne de tre i hvert fald som bud. Om hvad for nu vil du så sige, at EU ikke skal tage sig i? Jo, men jeg synes ikke, at EU skal tage sig skattespørgsmål eller sociale spørgsmål og en lang række af de her ting. Som, øh, som, bedst, øh, som der bedst arbejdes med i nationen, og som der ikke er noget gevinst ved, at vi har som, som overnational regulering af en eller anden slags. Et andet spørgsmål er også traktaten, som er øh, den død, ligger den i dvale? Det østrigske formandskab siger nu, at den, den er ikke død endnu. <hømmen> Nej, den er godt skindød i hvert fald i øjeblikket. Ikke? Jeg synes, det er svært at sige noget om øh, Uh, altså, der er nogen, der siger, at, uh, at uh, det kan, vi først, kan man først begynde at tage stilling til i 2007, ikke? og der er jo ikke kommet nogen bud fra, fra Frankrig og Holland. Jeg synes, det er vigtigt, at uh, vi finder ud af, hvad er det, vi synes var fantastisk vigtigt og godt ved den der traktat, og at uh, vi får et udspil om det sammen med den folkelige debat, som, uh, som vi forhåbentlig uh, får uh, her også i løbet af foråret. Sådan at vi kan sige, det er så Danmarks bud uh, uh, på uh, eller Danmarks erfaring med, med tænkepausen. Det, der er det værste her i Danmark, er næsten, at alt er skudt til side på grund af den tænkepause. Vi kan ikke for eksempel diskutere forsvarsforbeholdet, hvor det, hvor det virkelig udvikler sig dramatisk i øjeblikket i samarbejdet, og som vi, hvor vi slet ikke er med. Øh, og hvor altså, som nogen siger, altså, det, er, det er sværere for os at lave minerydning nogle steder, hvor EU øh, er med, end det er at gå i krig i Irak. Det er jo fuldstændig absurd. Og derfor øh, synes jeg, at det i virkeligheden, det, det virkelig sværere for os i forbindelse med tænkepausen, det er, at hele den anden diskussion ikke, ikke får lov at komme i gang, fordi regeringen siger, at det kan vi ikke, for nu har vi tænkepause, ikke? Så derfor håber jeg, at, øh, at vi slutter den her tænkepause, sådan at vi kan begynde at diskutere, hvor vil Danmark, hvor, hvad vil Danmark så gøre med sine forbehold? Og i hvert fald for eksempel ved forsvarsforbeholdet, men for min skyld også gerne asyl- og indvandrereforbeholdet. Øh, men der er gade, som jo var med til at lave de forbehold dengang. Han har jo så sagt nu, at han vil også gerne af med dem. Er det fordi regeringen ikke tør at diskutere EU, fordi at EU det er for svært at, at diskutere for, for abstrakt, og, og det altid deler vandene mellem vælgerne? Ja, det må man jo spørge regeringen om. Altså, jeg tror ikke, at regeringen har lyst til at diskutere noget, som ikke er en absolut vinder-sag. Og det er klart, det kræver noget arbejde og diskutere EU-spørgsmål, fordi det deler vandene, som du selv siger. Og så er det jo også nemmest for regeringen, som jo har sit, sit parlamentariske grundlag med Dansk Folkeparti at lade være at sige noget, fordi Dansk Folkeparti er indet imod hvert tiltag på det europæiske plan. De vil jo helst have så langt ud af det som muligt, og jo egentlig bare nøjes med et samarbejde. Ja, de fem øh, spørgsmål, der så er stillet op af europa -udvalget, det er altså det, som jo nok bliver diskuteret mest, det er, hvor går grænserne i EU? Tyrkiet, der siger at de er ret at når de opfylder betingelserne, så skal de naturligvis med. Ja, det skal de, fordi det har vi lovet dem. Og øh, også fordi vi synes, at det er rigtigt, at, øh, at de kommer med. Så de to grunde øh, gør, at, øh, at vi står ubetinget fast på, at de skal kunne blive medlemmer, hvis de opfylder betingelserne. Vi synes, det er fantastisk vigtigt at sætte den proces i gang i Tyrkiet, der gør, at det kan blive et, et fuldt og rigtigt øh, demokrati med overholdelse af menneskerettigheder og minoritetsbeskyttelse og alt det der. Og der mener vi, at EU er den bedste motor øh, til det. Vi synes også, at det er freds- og sikkerhedspolitiske grunde er vigtigt at have Tyrkiet med. Vi synes, det er rigtigt at præge den region i verden, der er Tyrkiet, med EU, EU's grundlæggende værdier. Og få Tyrkiet til at acceptere de grundlæggende værdier, så tror vi sådan set også, det kan brede sig ud over Tyrkiets grænser. Hvorimod, hvis vi støder Tyrkiet fra os, ja, så har vi ikke nogen som helst hvad kan man sige, kontrol med, hvad der foregår. Og det tror jeg er ufatteligt dumt. Hvad så skal der være en folkeafstemning i Danmark, om at Tyrkiet skal være medlem? Vi har sagt ja til det, og der synes jeg, at det ligger i selve traktaten, at de lande, europæiske lande, der opfylder betingelserne, kan komme med. Selvfølgelig under forudsætning af, at EU kan klare optagelsen. Så man kan ikke bare, fordi Tyrkiet har en anden farve end danskerne, støder støde Tyrkiet fra sig. Tyrkiet er anerkendt som øh, kandidatland, og øh, så må man jo gøre op imod øh, de regeringer, der har sagt ja til Tyrkiet, hvis man, øh, hvis man er uenig med dem. Men en folkeafstemning vil efter min opfattelse, ikke være rigtig. Vi har heller ikke folkeafstemninger om skatter, for eksempel. Det var jo sikkert mange, der gerne ville. Men, Men øh... det jo ikke at være rigtigt. Men hvis vi så siger, at det var Tyrkiet, hvor ellers øh, Ukraine har vi set? Der har været en revolution, nu begyndt så småt og ulme med i, i Belarus. Men hvis man ser på et, et kort, og det har jeg netop gjort, øh, inden du kom, øh, og det er jo nyttigt nok, så vil man også se, at Ukraine er en utrolig mundfuld. Jeg synes, det vi skal koncentrere som om, det er ikke? Det er Kroatien, som er et kandidatland nu. Det er Makedonien, som, som gerne vil være det, ikke? Og, og andre på Balkan. Og det vil jo være nærliggende at tage de lande, fordi de er omkranset af EU. Hvorimod, hvis man går længere ud, Ukraine og hvad ved jeg, så er det godt nok nabolande til os, men de er ikke omkranset af EU. Så det er det, jeg synes, man skal koncentrere sig om og få til at fungere. Jamen, hvad er forskellen på et stort land som Tjekid og så et stort land som... Som Ukraine. Ja, men Teghiet ligger midt i, midt i det hele her, ikke? og har jo altid været en del af det europæiske, men jeg tror da også, det kan da godt være, at vi engang skal diskutere øh, Ukraine, men vi skal jo, øh, vi skal jo så spørge, at det meningsfyldt? er det meningsfyldt med sådan et samarbejde, eller skal vi sige en række af de lande, de må etablere et internt samarbejde gerne. Øh, gerne noget, der minder om, om EU. Men der synes jeg, at vi skal sige, lad os nu koncentrere os om, om, det, om de, de udvidelser, vi har aftalt, og lad os prøve på at tage de udvidelser i de lande, som, omkrens, som er omkranset af EU, og lad os så se øh, en gang i en øh, fremtid, så det bliver ikke mig, der får indflydelse på det, om hvad man gør med landene øh, udenfor. Men så med den udvidelse, du snakker om der, så skal der vel også en ny traktat til, for at få det her til at fungere i praksis? Ja, der skal jo i hvert fald den ene ting. Ja, det ved jeg sådan set ikke, om der skal, fordi da, da vi har jo en traktat, der også kan, kan tage en udvidelse. Det kan jo sagtens tage Bulgarien og Rumænien og sådan noget, men det er klart, at, at der er nogle spørgsmål vedrørende kommissionen og kommissionens sammensætning og den slags. Men, men det, er jo en, det er jo en mindre del. Det er jo i hvert fald ikke noget, der vil udløse en folkeafstemning i Danmark øh, overhovedet. Og derfor synes jeg, at man skal spørge sig selv om, jamen, hvad er det, der skal til for at få samarbejdet til at fungere? Hvor er der virkelig nogle knaster? Og jeg tror ikke, det er så afhængigt af, om, og, at traktaterne det er meget... Vi kan jo lave ganske meget i EU, hvis vi vil, hvis der er en politisk vilje til det. Så kan der godt være, at der skal være nogle justeringer på kommissionen, kommissionens sammensætning og sådan noget, men det er jo mindre det er jo en mindre ting Her til sidst, hvis vi så skal opsummere de radikale venstre eu samarbejdet i de næste par år, hvad, hvad skal du lægge vægt på? Hvor skal EU hen? Jamen EU skal løse de opgaver som EU står overfor og jeg synes det er på, på de indre linjer jo i meget høj grad at skabe velfærdssamfund for, for borgerne i EU, og nogle af de vigtigste ting i den sammenhæng er selvfølgelig at vi får nedbragt arbejdsløsheden øh, i en lang række af de lande, der har stor arbejdsløshed. Og det er vigtigt. Det kan EU måske hjælpe til med, men, men det er i hvert fald også landene selv, øh, der må prøve på at gøre noget. Og derudover synes jeg, at EU skal prøve på at se, om de ikke kan blive enige om en, en fælles øh, udenrigspolitik. Det er klart, vi kan ikke få en øh, udenrigsminister, uden der kommer en øh, traktatændring, men vi kunne i hvert fald i høj grad arbejde med... En fælles udenrigspolitik, sådan at vi ikke optræder i Øst og Vest, som vi har gjort i forbindelse med Irak. Jeg tror, det er vigtigt, at der på det, vi kalder den globale scene, er et med- og til USA. Sådan er USA ikke den eneste, om man vil, stormagt i verden, men at der også er en korrigerende magt, som EU kan være. Vi har hver vores roller på den globale, på den globale scene, og jeg synes, det er meget vigtigt, at EU finder sine fødder i den sammenhæng. Det var Mads Elbæk Jokivit Jensen, der havde talt med Lone Dybkær, og hun er jo fra De Radikale Venstre. På borgernesdagsorden.dk, og det staves ud i et, der kan man læse mere om tænkepausen, man kan gå ind og debattere, og man kan se, hvor der afholdes arrangementer over hele landet. Programmet her, det var lavet med støtte fra nævnet vedrørende EU-oplysning, og på deres hjemmeside, der hedder 3xWV, EU-bienestegnævnet og det staves med a.e.dk, der kan man genhøre dette og andre radioprogrammer om EU og Tænkepausen.